Султан збирається у похід на болдавського господаря. Піди з ним, іди, йди, дорогатина, подивись і розповіси. Бо я вже туди попаду хіба що мертва або в чутках. Султаншею не можу. Султанша ступає тільки по своїй землі. А моя земля тепер там, де мої діти. Ваша величність, повірте, що моє серце крається від горя при цих словах. Гаразд, забагато чуєш від мене слів, іди. Побула в покоях фатіха до смерку, Звеліла принести туди вечерю. Вечеряла з жахами і кров'ю, Здригалася від несвідомого передчуття, Плакала, не приховуючи сліз. Лишаю слідоньки по двору, А сліденьки по столу. Слухалася в голоси недовідомі, Незримі, безмовні, таємничі, Далекі, туди чутні, Як шелест крові в жилах, То загрозливі, як кара небесна. Ждала відомщення за гріхопадіння, за пагубу, за чиї страждання. Бо її страждань тепер уже ніхто не помітить. Вони зникли, забулися. Довкола запанували заздрість і ненависть, і нікому немає діла до того, як болісно оголена її душа. Голоси з лютою жорстокістю домагаються помсти її кари, так нібито з її вини рушаться царства, і гидь розповзається по землі, заливає простори вогнем і кров'ю, значаться це часи. А хіба то не вона вусідає в центрі цієї злочинної свідобудови? І хіба не падає на неї кривава тінь пишного султана, на ложі якого вона проростала, мов молода безжурна трава? Хотіла б ще того дня, тої ночі, не ждучи ранку, привезти сюди того художника – Вхопити його за руку, притягнути до цієї стіни Зі слідами вбивства, показувати кров, кричати На крові намалюй султана Сулеймана Намалюй його на крові Моїх, моїх дітей і мого народу А зустріла на завтра художника стримано У величавому спокої Вся обнизана коштовностями Оточена служебками, євнухами Що не могли потопитися в стісних покоях Фатіха Художник був старий, утомлений, якийсь, мов би, аж байдужий, ніби неприступний при діях світу, ніякої цікавості ні в очах, ні в голосі, ні в постаті. І вже весь переселився в свої картини і нічого не позоставив для себе. Роксала, сміливо йдучи на злочинне порушення звичаю, відслонила тонкий яшмак, щоб показати венеціанцеві обличчя, але й це не подіяло на художника». Не скаламутило його спокою. Тоді вона знов спустила на обличчя Яшмак і сказала майже зловтішно. «Я не бачила ваших картин. Нічого не бачила. Не чула також вашого імені, хоч мені й сказано, що ви майже славетний художник. Але наша віра забороняє зображення живих істот, тому ваша слава в цій землі не існує». Він спокійно вислухав ці жорстоко зневажливі слова. Здається, ні зворушений, ні подивований був несподіваним знанням султаншої його рідної мови. Роксолана надто пізно збагнула, що припустилася помилки. «Коли хочеш принизити художника, не звертайся до нього його рідною мовою. Мала б звертатися до венеціанця по-турецьки, вдаючись до послуг Драгомана Євнуха. Але вже сталося. Та чи треба було принижувати цього чоловіка?» Вже придивилася до його очей і побачила, те, що здавалося байдужістю, насправді було мудрістю і глибоко захованим стражданням. Може художники найгостріше відчувають усю недосконалість світу і через те страждають найбільше? «Я сказала вам неправду», – зненацька промовила Роксолана. Я знаю про вас багато, хоч і не бачила ваших картин, бо світ, у якому живу, їх не може ні прийняти, ні сприйняти. Найбільше мене зацікавило ваше славетне Вознесіння. Чомусь уявляється воно мені все в золотому сяйві, і Марія возноситься на небо в золотій радості. «На жаль, поряд з радістю завжди йде смуток», – завважив художник. «Це я знаю. В церкві мого отця ікони Вознесіння і страсті – Висіли поряд. Тоді я ще була надто мала, щоб збагнути неминучість цього поєднання. «Шість років тому померла моя кохана дружина Чечілія», – несподівано сказав художник. «І тепер я не можу успокоїти своє старе серце». Малював дожів, пап, імператора, святих.